Szarra rettentően örült, hogy megrendezhette a hív fertőzöttek jótékonysági adománygyűjtését a művészetek múzeumában. Ez óriási presztízsű éves eseménynek számított San francisco -ba. Kötelező nyakkendő, állati puc, az egész cég hónapokig dolgozott a rendezvényen. Hihetetlen sok ember jelezte, hogy eljön, helyi hírességek, még a polgármester is. Sőt, egyes pletykák hollywoodi érdeklődőket jósoltak. Tara egy egész hétig nem evett, nem aludt, nem lélegzett. mike sem látta, de ő úgy is az idényre készült. Ráadásul Elizabeth nyakra főre szervezte neki a piár eseményeket. Szóval egyikük sem ért rá a héten a másikra. Tarának szörnyen hiányzott a férfi. Szerencsére még a hét elején megbeszéltek egy találkozót a rendezvény másnapjára. Már alig várta, hogy találkozzanak. Netennek letelt a szobafogsága, és aznap megint egy barátjához ment éjszakára. Mint a gyerekként viselkedett újabban, és egész rendes új barátokra tetszert. Mielőtt arra elengedte volna a netent, meggyőződött róla, hogy a szülők is otthon lesznek. Onnantól kezdve pániküzemmódba kapcsolva várta az estét. Kapunyitás előtt három órával már ott volt a múzeumban. Ellenőrizte a vendéglátósokat, az italszállítókat és az árverésre bocsájtott áruk környékén is alaposan körülnézett, hogy minden rendben van-e. A megnyitó előtt pár perccel kiszaladt a mosdóba, hogy rendbe tegye magát. Fekete koktélruhát vett, vékony spagetti pántosat. Felső része testhez simuló volt, alig kapott benne levegőt. Tökéletes! Olyan magas sarku cipőt vett fel, hogy az már mehény lett volt a lába ellen, de hiába, Tara megveszett a tűsarkúakért. Fürtjeit magasan a feje fölé tornyozta, olyan volt a frizurája, mint egy megkővült vízesés. Átkente az ajkát szájfényjel, aztán megtekintette magát a tükörben. Nem olyan rossz. A stressztől kicsit kipirult az arca. Ha, kitűnő. Okvetlenül jó benyomást kellett tennie az alapítvány vezetőire, illetve az eseményre érkező lehetséges ügyfelekre. És meg? még? Tara megpördült és grimaszolt. Magic volt az, aki rányitott. Csak vegetálok, hülye csini vagy. Medgyi feltúrta a szemüvegét az órára. Kék ruha volt rajta, haját félig felpócszolta, félig leengedte. Jaj, köszi! Szeretném eszméletveszés nélkül átvészelni ezt az estét. El sem hiszem, hogy ma estére magaddal rángattál. Én irodakisasszony vagyok, nem nagy kutya. Taróra retiküljébe helyezte a szájfint és megveregette Medgyi karját. Badarság, kell lesz nekem az aukcióra. Medgyi izgatottan kapkodta a levegőt. Parancs, kapitány! Te olyan közvetlen vagy, hogy több se kell, és muszáj felhajtanunk a lehető legtöbb ügyfelet, úgyhogy hangoljunk, nem sokára felhúzzák a függönyt. A kapu után már nem volt idő rá, hogy Tara az apró részletek miatt idegeskedjen. Az épületet előzönlötték az emberek, valószínűleg azért, mert hallották a szóbeszédet az esetlegesen felbukkanó filmcsillagokról. Tarát nem érdekelte ki van ott, és ki nincs, csak az, hogy minden olajozottan haladjon. Amikor Hollywood ifjú felkapott üdvöskéjé befutottak, Olivia McCallum, Susan Winters, Lara Taylor, Tara majdnem hanyadt esett, úgy örült a váratlan fogásnak. Pláne, amikor két titánt is besodort a szél, Derek davis és Malcolm brown -t. Tara akkor már biztos volt benne, hogy ezt az estét semmi nem ronthatja el. A terem volt a San Franciscoi társaság krémével, szingli hollywoodi stárokkal és sajtósokkal, vagyis tara biztosítva látta a sikert. Medzsinek köszönhetően szép számmal licitáltak az aukción. A tálak mindig újra töltöttek San Francisco legjobb szakácsainak válogatott finomságaival. Mindenki álmodozott az ízek a tara óriási örömére. Ömlött a sokital, folyt a terefere, el sem lehetett képzelni jobb estét. – Ha az összes rendezvényed ilyen, akkor már értem, miért szeretsz rajtuk jelen lenni? – súgta oda neki Medzi, amikor összedugták a fejüket. – Nem tőlem hallottad, de nem mindegyik ilyen jó – biztosította Tara. – Medzi láthatóan vibrált az izgalomtól. – Ez mennyei. Láttad Derek davis – Láttam. – És Malcolm Brown? – Jaj, nagyon meg kellett magam emberelnem, hogy ne itt csak, mint egy mozirajongó bugfish. – Tara ajka megvonaglott. – Örülök, hogy meg tudtad állni. Most pedig mi lenne, ha megnéznéd a büfét, hogy van-e még elég ital? Ezek a jó népek úgy isznak, mint a gödéi. Medzi kuncogott. – Már elpülök is. Gyorsan visszanézek oda, mert reménykedem, hogy egy cederek Davis is oda járul egy italra. Ennek a valószínűsége a nullát súrolta, de Tara nem akarta kiábrándítani medzi Ha ő sztárokra akar vadászni, ám tegye. A lényeg, hogy a feladatait is ellássa közben. Tara egyébként rény boldog volt, hogy rajta kívül más is felügyeli a galériát. Tara még egyszer elment az árverésre, kikiáltott tárgyakasztalai mellett. Némál licitáltak az emberek tollal papírral felszerelkezve buzgón. A kurátorok dörzsölhették a kezüket. A pénzes emberek szerettek áldozni jótékonysági célra, és most is adakozó kedvükben voltak. Vagyis a rendezvény biztosan megtérül. Mindenütt vakuk villogtak, Tara alig győztet akargatni a szemét. Általában a háttérben tüsténkedett, hagyta, hogy azokat fényképezzék, akiknek a rivalda fény Összehozta a még nem kellően népszerű, de ügybuzgó celebeket a megfelelő emberekkel, és örült, hogy elláthatta ezt a feladatot is. Minden simán ment a maga útján, és Tara időről időre megveregette a saját vállát, hiszen remekül összeválogatta a beszállítókat és a pincéreket. Gyönyörűen beváltak. Amikor lélegzetni időhöz jutott, kérte a büfében egy ásványvizet, kicsit kifújta magát, aztán újra körbejárt a galériában. Mivel minden olyan olajozottan zajlott, úgy gondolta szemrevételezi a műtárgyakat is. Épp egy csodás fémszoborban gyönyörködött, amikor tapsot hallott a szomszédos teremből. Átbandukott, és majdnem hanyadt esett. A terem közepén méregdrága sötét öltönyben Mike mosolygott a fotósoknak. Hát talált neki, de Tara felismerte enyhén bozontos sötét hajáról és a beállításról, ahogy a jogkezét kezét tette. A Mike minden helyzetben otthonosan viselkedett. Tara profilból is elkapta, és már azon volt, hogy oda menjen hozzá köszönni, amikor a férfi egyszer csak egy nőt vezetett karon fogva a fotósok elé. Egy szépséges, holló fekete hajú nőt. Füléből kristály csillárszerű gyémánt fülbe lógott. Több rétegű, fekete, merészen kivágott ruhát viselt, a lába pedig, hát, díszére vált volna akármelyik is tennőnek. Tara azonnal felismerte, az új, keddi tévés drámasorozatnak körbe rajongott hősnője állt előtte. Fiatal volt, hajadon és tehetséges. Földön túli Ibolya kék szemét egyenesen májkra szegezte. A nőt egyébként, mintha oda betonozták volna hozzá, úgy kapaszkodott Mike karjába. Mike mosolygott rá, és úgy viselkedett, mintha a teremben nem is lett volna más nőnemülény. Aztán mindketten a kamerák lencséjébe néztek. Úgy festettek, mint a tökéletes pár. Tara gyomra felkavarodott, hátra kettőt. – De, Tara, az ott nem Mike? Tara a könnyeivel küzdködve bólintott Magic kérdésére. – De, ő az. – a Brévvel, hely ha, mit csinálnak ezek együtt? Tara megfordult és kiment. Kopogott a sarka a márványkövezeten. Pózolnak a fotósok előtt. Medzi utána loholt. Nem akarsz neki mondani semmit? Tara megállt, majd megfordult. Medzi, ez nem alkalmas pillanat. Menj, nézd meg az előételeket ételeket az árverési terembű főjénél. Az előbb már fogytán voltak. Intézkedned kéne, hogy frissítsék a készletet. Medzi aggódva nézett rá, de bólintott. Oké. Okay. Tara továbbált. Elhatározta, hogy leküzdi a sértődöttséget és a haragot. Hiszen Mike monogám basszus. Legalábbis Tara eddig ezt hitte, hogy Mike egyszerre csak egy valakivel kavar. Még a szüleinek is bemutatta ne együtt. Ezek szerint annak nem volt semmi jelentősége. Tara értékrendje más csúgott. Lehet, hogy mike nem jelentett semmit a dolog. Ez is illusztrálta, hogy mennyben különbözött egymástól kettejük világa. Tara annyira szerette volna, hogy működjön a kapcsolatuk. Reménykedett benne, hogy áthidalják az életstílusukban jelentkező különbségeket, de ha Mike így folytatja, ő azt nem fogja sokáig tűrni. Basszus, ez nagyon fájt. Azonban ebben a helyzetben nem volt idő a szívszakadásra. Dolgozott és a munkájára kellett koncentrálnia. Elment ellenőrizni az italbárt. Morris azt mondta, hogy elégítóka van még, ezért arra bebújt a konyhába. Miután azonban Stefan csúnyán nézett rá, kijött. Semmiképpen nem akart magára haragítani egy első rangos éfet. Menekülőre fogta hát, megnézte inkább az aukciót. Ott egymást taposták az emberek, mert a végéhez közeledett a licitálás. Tara csak útban volt, mert a néma árveréseknél az utolsó másodpercek licintjei a sorsdöntők. Tara, valami baj van? A lány felkapta a fejét. Ivan Jarvis szólt hozzá, az alapítvány főnöke. De, hogy is Ivan... Minden tökéletes. Ön nem úgy látja? Ivan láthatóan megkönnyebbült, és megfogta a kezét. Ó, hogy ne! Kimagasló munkát végzett, ami a rendezvényt illeti. Nem köszönhetem meg eléggé. Even Bókja teljesen feldobta Tarát, mintha kicserélték volna. Annyira örülök, hogy így véli. A licitálók teljesen megvadultak, így az aukció vége előtt tíz perccel. Az alapítvány ma alig, ha nem jóvását csinál. – A profita szóljon magából, kedvesem! – mondta Ivan. – Én most megyek, végignézem az árverést, és felkészülök, hogy bejelentsem a győztes licitálókat. – Kéznél lenne, ha esetleg segítségkel? Hát persze. Tara még egyszer utoljára körbenézett a galérián, aztán Ivan mellett helyet foglalt az aukciós terembe. Ivan az első sorból hangos beszélő jelentette be a néma árverés végét, és hogy minden licitáló fáradjon oda, hogy kihirdethesse a győzteseket. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy eljöttek ide ma este. Remélem, jól mulattak. Ezután sorra köszönetet mondott a rendezvény szponzorainak és azoknak, akik a jótékonysági árverésre bocsátott tárgyakat adományozták. Mindenki tapsolt, mert a kikiáltott tárgyak némeike igazán értékes volt. Műalkotásoktól kezdve a magánrepülőgépeken át a korona égszerekig bezárulnak mindenfélére lehetett licitálni. Szeretném megköszönni a rendezvény is, aki összehozta ezt a káprázatos estét. Tara Lincoln, a buli kibulizótól! Tara nem számított rá, hogy íven őt is reklámozni fogja. Minden esetre nagyon megörült. Felállt és mélyen meghajolt a tapsoló közönség előtt. Ekkor vette észre, hogy Mike is nézi. Mike ugyanúgy elképet, mint Tara. Az aukció vége előtti hajcihőben majdnem teljesen elfeledkezett róla. De csak majdnem. Amikor a szemébe nézett, majd rögtön utána meglátta az oldalán a szépséges a Brave-t, kiújult a fájdalma. Elfordult, rámosolygott a tömegre, majd leült, hogy Ivan folytathassa a beszédet és bejelenthesse a győzteseket. A győztes árverezőket Ivan egyesével szólította. Kiki megkapta a vásár fiáját, majd leszurkolta érte a pénzt. Amikor a tárgyakat kiosztották, mindenki tapsolt és vidáman kúrjongatott. És most a romantikus, kétszemélyre szóló karibi hétvége következik. Saját sziget, saját inas, teljes panzió egy egész hétvégére. Vérbeli dekadencia a két főre. A legtöbbet licitálta rá. Mike, really? A San Francisco saját nevelésű híressége? Tara nagyot nyelve várta, hogy Mike kijöjön átvenni a díjat. Fogta a borítékot, mint Mike aláírta a csekket, majd átnyújtotta. Köszönöm. – mondta Mike, amikor a borítékot elvette. – Szívesen. Gratulálok, és köszönöm az adományát. Élvezze az üdülést. Hasonlókat kellett mondania az összes nyertesnek megjátszott mosolyjal. Akármennyire fájt és miatta a szíve, mike nem részesíthette különleges elbánásban. – Saját sziget a karib tengere, mi? – Tara már azon morfondirozott, hogy Mike vajon melyik ostóbali buskát viszi magával kéj utazni. Nevetséges és kicsinyes vagy. Elég legyen. Amikor a díjakat kiosztották, szénekeresztették a társaságot, hogy menjenek visszamulatni. Tara kiment a csarnokból. Friss levegőre áhítozott, no meg egy hideg italra. A bárban megragadott egy üveget, majd úgy döntött, hogy egy sarokba várja be, hogy a népség levonuljon. Bujócskában Tara verhetetlen volt. Képes volt úgy elrejtőzni, hogy senki ne találja meg. Tara! A manóba ötszáz ember közül hogy tudta Mike ilyen hamar kiszúrni? Tara megfordult és szemközt találta magát a férfival. Meglepő módon nem volt vele senki. Hát a barátnődet hol hagytad? A hollywoodi ismerőseimnél. Amúgy meg nem is a barátnőm. Aha. Figyelj, Mike, nekem dolgom van. Nem érek rá se verészni. Szóval, ha megbocsátasz, Megpróbált elszelelni, de Mike utána nyúlt és elkapta. Ne hülyéskedj már, most dühös vagy rám, mert Alidát magammal hoztam. Tara felszegte a fejét, és nagyon morcosan nézett Mike-ra. Mégis mit hinnél? Hogy örömtáncot lejtek? Felsóhajtott. Nem is tudom, Mike. Ugra-bugrálnom kéne, hogy együtt látlak valakivel, aki nem én vagyok. De én nem is vagyok együtt vele. Akkor biztosan megvakultam, és az eszem is elment. Hm, nem érdekes, nem jelentünk egymásnak semmi. Májknak még volt képe hozzá, hogy neki álljon feljebb. Mi az, hogy nem? Hogy nem? Most pedig, ha megengeded, megyek dolgozni. Májka magasba emelte a kezét. Jól van, menj csak visszamelózni, én is visszamegyek. Tedd azt. Tara elmasírozott. Minden porcikája haragot sugárzott szerte szét a teremben. Mélyeket kellett lélegeznie, hogy ne vessen emberevő pillantásokat leendő és meglévő ügyfeleire. – Gyerünk, mosolyog és mi már jó kedvet az ég szerelmére! Ezek itt mind-mind lehetséges ügyfelek, és ha úgy nézze rájuk, mint a véres ronda, azzal nem keltett fel a bizalmokat. Mire a galéria elejébe ért, már lenyugodott, mosolygott, legalábbis kifelé. De a körmét azért erősen belevált a tenyerébe, hogy a stresszt csökkentse. Megállt, hogy végignézze, amint a hollywoodi sztárok interjút adnak. Amikor Alisha került sorra, Ökölbe szorult a keze, és a fogát csikorgatta. Mike is mellette volt, méghozzá szorosan. Fúj! Mindazonáltal Tara nem tudta megállni, hogy közelebb ne óvakodjon. Hallani akarta, mit mond Alisa. Mike megmentette az életem, lelkendezett Alisa, Mike karjába kapaszkodva. A vőlegény nem fél, az utolsó pillanatban ágynak dőlt influenzával. Így Mike lett a kísérő ma estére. Az ügynökeink jó barátok, ezért küldtek nekem ezt a lovagot, aki ott hagyott miattam mindent. Alisa hasára tette a kezét. Tudják, kisbabával a hasamba nem szívesen mászkálok kíséret nélkül. És ki is láthatnál jobban a feladatot, mint Mike Rilly, a medve termetű közép hátvéd. Fillel, amúgy már az esküvőt tervezzük, hamarosan annak is eljön az ideje. Vaku villanás. Mike megcsókolta Alisa kezét, aztán ellépett az útból, hogy a lánynak jusson a rivaldafény. Hő, a csaj igazi plegykabambát dobott. Tara-bamba bólintással nyugtázta a Medzi megjegyzését. Szerintem is. Ki az a Phil? Medzi a plafora emelte a szemét. Jaj, már Tara! Egyáltalán nem olvasul magazinokat. Phil is a partnere abba a műsorba. Már ebesgetik egy ideje, hogy van valami kettőjük között. Erre most kiderül, hogy tényleg, sőt, el is érezték egymást, és hogy gyereket várnak ha! Ez aztán a nagy hír! – Az biztos. Ám Tara számára az robbant a legnagyobbat, hogy Mike csak kísérő, és semmi több. Nem készül abdával ágyba bújni. – Mekkora egy átkozott idióta volt! – Lábújhegyre állva kémlelte, hol lehet Mike, de nem vette észre. Végül meglátta. Alisával ment a főkapu felé. – Basszus! – Tara megpróbálta keresztül préselni magát a tömegen, de a riporterek és bámézkodók miatt esélye sem volt erre. Mindegy, úgy sem volt alkalmas a pillanat. Még látta mike az övegen keresztül, hogy alisát egy limuzinba segíti, majd ő is beül mellé. A sofőr becsapta az ajtót, és a kocsi elporzott. Tara megfordult, és visszaballagott a galériába. Ürt érzett magában, szomorúságot. Azt is érezte, hogy hülye volt. Nem bízott meg Mike-ban, és otromba dolgokat vágott a fejéhez. Vajon miért nem hitt benne, és miért nem hitt saját magában? És Mike, ő vajon miért nem mondta meg nyíltan, hogy miért jöttek ide a galériába? Mert nem hagytál neki esélytetőkkel ütött. Nem merészed rákenni? Pontosan tudod, ki az, aki elvasta az egészet? Tarabólintott és tovább indult. Valahogy helyre kellett hoznia a dolgokat. Mike felalájárk át a lakásán. Időnként beletúrt a hajába, közben felváltva hol önmagát, hol Líszt átkozta. Hülyén csinálta. Nemet kellett volna mondani, amikor Líz felhívta, hogy segítse ki Alisát. De Líz annyira őszintén számított rá, sőt, még Alisa is rátelefonált. Ez a hív alapítvány fontos volt Alisa számára, mert a nagybátyja érintett volt. Mindenképpen el akart de A vőlegénye lebetegedett, és igazából úgy akarta bejelenteni a terhességét, hogy a vőlegénye is vele van. Ám Alisa szerint már annyira látszott a hasán, hogy állapotos, hogy nem akarta tovább halogatni a dolgot. Líz ezért májt nyakába varta, mert ő helyi fiú volt. Mégis mit kellett volna rá mondania, -e, hogy nem megy? Igen, ezt megtehette volna, csak olyan hirtelen kellett felelnie. Ráadásul aznap semmi dolga nem volt, ezért állt rá ilyen könnyedén. Alisa kis cukorpofa volt, a vőlegényével nagyon szerették egymást. Nagyjából egy hónapon keresztül terveztek összeházasodni, feltehetően valami diszkrét helyen, ami nincs annyira szem előtt. Alisa már csak ezért is ki akarta fogni a szelet az utána szaglázó riporterek vitorlájából. Szegény, annyira fáradtnak tűnt. Nevetve mesélte, hogy az első három hónap pokoli volt, és hogy fél volt az egyedüli támasza. Csak mivel leverte lábálor az influenza, nem akarta közelébe lenni, nehogy megfertőzze. Mike nevetve megfogta a kezét, és biztosította, hogy megvédi a tolakodó fotósoktól. Ezért azt vállalta, hogy egész estére rátapad mind a légypapírra. Valahogy nem esett le neki, hogy ezt a rendezvényt pont Tara szervezi. Valahogy nem jutott el az agyáig a dolog. Azt tudta, hogy Tara valami jótékonysági estét szervez, de hát Istenem, a városban egymást érik a jótékonysági estélyek. Még arra sem vette a fáradtságot, hogy Tarával közölje, hová megy. Letusolt, magára kapta a smokingját, és beszállt az érteki érkező limuzinba. Különben is annyira komolytalannak érezte a dolgot, hogy már csak azért sem szólt róla a Tarának. Úgy vélte, elég lesz, ha másnap megemlíti. Erre összefutottak, és csak akkor derült ki számára, hogy Alisát Tara rendezvényére kísérte el. Tara esélyt sem hagyott, hogy magyarázkodjon. Egy másodperc alatt elkönyvelte a szitut, mint valami egyszemélyes rögtönítélő bíróság. Mike rettentőzabos lett, hogy Tara nem hitt benne, nem hitt a kapcsolatukba. Arra halt mindenit. Mike jegett és vizet töltött egy pohárba, valamint egy karikacitromot is beletett. Kiment a nappaliba, bekapcsolta a tévét, feltette a lábát és bámulta egy jó darabig a képernyőt. De csak kapcsolgatott, nem igazán kötötte le semmi. Amikor kopogtak az ajtón, Mike megnézte az időt a telefonnál. Hajnali egy óra. Ki az ördög ez ilyen későn? A szemét forgatta, remélte, hogy nem az egyik csapattársát dobta ki az asszony. Kinézett a kukucskálon keresztül. Nagy meglepetésére Tarát látta az ajtóban álcsorogni. Azonnal beeresztette. – Te meg mit csinálsz itt ilyen a szeme elkerekedett. – Hozzád jöttem. Mike becsukta az ajtót, és kulcsra zárta. Telefonálhattál volna. – Ne haragodj, hirtelen döntés volt a részemről. – Zavarok? – Nem zavart csak nem akarom, hogy ének idején parkolóba csúszkálj egyes egyedül. Tara belépett, és zsebre dugott kézzel zavartan bámult. Bűntudat mardosta. Jó, köszönöm, hogy aggódsz értem. Kérsz valamit inni? Te mit iszol? Vizet citromkarikával. Az jó lesz nekem is. Kösz. Mike töltött, majd bevitte az italt Tarának. Tara egy helyben maradt, nem mozdult el. Ülj le, Tara, ha gondolod, nem tudom, akarod-e, hogy maradjak? Mike átnyújtotta az italát. Ülj le! Tara leült, de nem a díványra Mike mellé, hanem egy nagy karosszékbe. Ezek szerint tartja a távolságot, gondolta magában Mike. Tara egy ideig a tévét bámulta. Mike hagyta, mert sejtette, hogy előbb-utóbb úgyis megszólal. Vizét iszogatva bámulta a lányt. Látta rajta, hogy több reng rendezi a gondolatait. Gondolkodás közben Tara sohasem beszélt. Mike végül feladta, és kikeresett egy filmet, hogy együtt megnézzék. Mike, úgy sajnálom. A férfi levette a tévéről a hangot, és odafordult. Én is sajnálom. Ez a dolog Alisával az utolsó pillanatban jött. Líz hívott, Tara felemelte a kezét. Nem érdekes, nem tartozó nekem magyarázattal. Mike feltápászkodott, és odament a karosszékhez. Letérdelt Tara elé. Líz hívott és szólt, hogy kellek tűzoltáshoz, folytatta. Muszáj volt elmondania, hogy Alisa vőlegénye lebetegedett, és a lány nem akart egyedül kiállni a nyilvánosság elé, hogy a terhességét beharangozza. Én csak egy málészájú testőr voltam mellette, hogy ne borítsák fel a sajtósok. Tara melléhez húzta a térdeit. Nagyon kedves voltál hozzá, és rettentő jóban voltatok. Biztos jól is esett neki. Aranyos kislány, ismétlen kislány, huszonkét éves mindössze. Tara elmosolyodott. Ne akard bemesélni, hogy nem volt még ilyen fiatal nőd? Mike nem is próbálkozott. Azóta megváltoztam, most már az érettebb nőket szeretem. Tara pukkadozott. Kösz a bókot. Jaj, tudod, hogy értettem, tette a kezét Tara térdére Mike. Oda kellett volna csörögnöm, hogy tájékoztassalak. Én még azt se tudtam, hogy a terendezvényedre viszem a lánykát. Teljesen vakon vállaltam a jó cselekedetet. Azzal, hogy hónap eldicsek szem vele neked. Nem akartalak megzavarni egy ilyen piszli csári dologgal. Tudom én, mennyire elfoglalt vagy. Tara előre hajolva csavargatta a hajtincseit. Én meg belét botlottam, és már is úgy letoltalak, amilyen egy rémes liba vagyok. Akkor szent a béke? Szent a béke. És nagyon sajnálom. Kicsinyes voltam. Féltékek. Nem is tudom miért. Csúnya természetem van. Nem szeretem. Azt már mondtam, hogy sajnálom. Ugyan ne sajnálkoz. A liz legközelebb is hozzánk vág valami csini babát. Ma jó előre értesítelek. Tara úgy tett, mintha kést Márton a saját szívébe. Jaj, megőlsz ember. Mike nevetett. Felállt, és a karjába kapta a lányt. Csak hülyéskedtem. Tara hozzá bújt. Nem, szól se róla. Biztos újra megtörténik. A munkádhoz tartozik, hogy részt veszel a promóciós hülyeségeken. Meg kell tanulnom ezzel együtt élni. Nem, tényleg nem fog többet előfordulni. Mostantól csak is veled együtt jelenek meg. Tara nyelt egyet, mert kiszáradt a torga. Megpróbált szólni, de nem jutott eszébe semmi frappáns. Ezért inkább felnyúlt, megfogta Mike nyakát, majd megcsókolta. Sok volt már a szövegelésből, ráadásul veszélyes területekre tévedtek. A csókolózás jobb ötletnek tűnt. Amikor Tara ajka májkéhoz ért, bánkodása azonnal szerte foszlott. Ismét kitűnően érezte magát. Májk karja között úgy érezte, mintha, de nem volt képes megfogalmazni magának. Először úgy gondolta, hogy májk nyugalmat ad neki, pedig bár próbáltam mellette megőrizni a hidegvérét, ez nem volt könnyű, mivel valahányszor Mike hozzáért felizgult. Szóval a nyugodt nem volt éppen találó jelző. A tökéletes, viszont annál inkább. Tökéletes dolog volt vele lenni, és üdvös. Amikor Mike szorosabbra vonta az ölelését, és alaposabban csókolta nyelvét felfedező útra küldve, Tara felsóhajtott, mert életébe visszatért az egyensúly. Mike abba hagyta a csókolózást. Hátra dőlt. – Tudnál keresni valakit netem mellé a hétvégére? A kérdéstől a teljesen ledöbbent. – Micsoda? Minek? – Mert az árverésem vettem egy karibi szigetet. – Persze csak egy hétvégére az enyém. Akarom mondani a miénk. Tara a szívére szorította a kezét meglepetésében. – A miénk? – Aha. Mit gondoltál, minek licitáltam rá, hogy anyámat vigyen magammal? Tara oda volt ezért a pasasért. gyű hát majd megkérdezem Neten edzőjét. Helyes. Nem sokára utaznunk kell, mert ha jön a futbalszezon, nem lesz szabad hétvégén. Már holnap megkeresem az edzőt. Mike végig húzta a kezét Tara hátán, majd belecsípett a fenekébe. Szeretnék veled pár napot kettesben tölteni egy olyan helyen, ahol senki sem zavar. Tara megborzongott, mert előre elképzelte, mi vár rá. – Akkor már megyek is csomagolni. – Akkor holnap intézdel az edzőt, és a jövő hétvégén utazunk, ha ráérsz. – Ami azt illeti, a jövő hétvégén pont üres. Mike csibészes mosolyától előjöttek a szeme körüli szarkalábak. – Akkor, ha neten edzője rábólint, mehetünk. – Indíts pakolni! –